Aquest dijous 5 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem de la 24ena cantada de d'Avaneres de Tamariu. Ho farem amb la Ferni Vadi de l'Oficina de Turisme de Palafrugell. Mm. També us explicarem que durant aquest mes d'agost han augmentat els abandonaments de gossos que han registrat a l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a parlar que el Consell del Baix Empordà consensuarà accions per donar valor als polígons de la comarca. Posarem de nou la mirada cap al cap de setmana i és que tant dissabte com diumenge arriben els dos darrers concerts de l'Street Jazz Costa Brava de Palafrugit. tancarem aquest informatiu d'avui dijous parlant amb Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell, que ens explicarà les activitats que té l'equipament cultural programats per aquesta primera quinzena del mes de setembre i també farem amb ell una valoració de com ha anat l'estiu a la Biblioteca i a la Biblioplatja de Tamariu. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous 5 de setembre i ho farem parlant de la cantada de veneres de Tamariu que tindrà lloc aquest cap de setmana, aquest dissabte, després de les de Calella i la de Llafranc doncs arriba el moment de Tamariu que serà doncs, la esdeveniment, el darrer esdeveniment que tancarà aquest cicle de cantades aquí al nostre municipi i els nuclis que l'integren. Parlem d'aquesta cantada de veneres de Tamariu, com vam fer l'any passat amb l'oficina de turisme de Palafrugell i en concret amb la Ferni Badi, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Ferni. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs gràcies per atendre'ns i per explicar-nos novament aquesta 24-ena cantada de veneres de Tamariu, una clàssica doncs, ja de, de, de l'estiu i que serveix doncs, per tancar, com dèiem, eh, aquest cicle de cantada de veneres que hem tingut al llarg de l'estiu aquí a, a casa nostra, oi? Doncs sí, ja les tenim aquí. Sí, sí, la cantada de Beneres que posa punt final a les cantades que hi ha hagut al nostre municipi. Uh -huh. Com ja és eventual, primer dissabte de setembre, aquest dissabte, volta, a les 7 de la tarda, doncs tindrem els grups locals uh, Arjau, Peix Fregit, Els Cremats, Arnet i Neus Mar. Enguany no ens podran acompanyar el grup Borbó, degut que tenen un altre compromís, uh -huh. però... I seran amb nosaltres. I tant, segur que se'n recorden d'una manera o d'una altra. I tant, se segur que se'n recorden, però a més a més, doncs, la resta de grups, doncs, déu ni do, fan patxoca, els cremats que acaben d'estrenar un nou disc, per ah. tant, també és un al·licient per a aquella gent que que, que, el, que, que vulgui doncs, sentir eh, aquesta formació de casa nostra, i, i amb aquests grups, doncs, eh, també, oferiu una àmplia oferta, no?, perquè són quatre grups, doncs, que... que cinc grups, millor dit, perquè, doncs, eh, la gent que, que, que assisteixi, que encara estigui per aquí i que no sigui de, de, de Palafrugell ben bé o de, de, de Tamariu, en aquest cas, doncs, que acabin de gaudir de l'estiu i que marxin cap als seus corresponents eh, domicilis, doncs, eh, d'allò més contents. <ríe> doncs, sí, el dissabte a les set, esperem a tothom que vulgui venir a passar un, una tarda vespre uh, amb el, aquests grups locals de, del municipi. Uh -huh. I a més a més, ens doncs, també hem de dir que a més a més de la cantada en si, doncs, també hi ha un, un, un mercat artesanal. Exacte, sí. Com cada any, ens acompanyarà el petit artesà, que és el col·lectiu de parades d'artesania en el passeig marítim de Tamariu i també doncs, l'associació de veïns i amics de Tamariu ens oferiran el cremat popular. Uh -huh. sí. Ferni, aprofitant que et tenim aquí, i avui trucàvem ben bé per això, no? per aquesta cantada de vaneres de Tamariu, però ara que ja hem encetat el mes de, de setembre, um, com ha anat aquest estiu des de l'oficina de turisme? Qui, quina, quin quina balanç, Quina valoració feu? Doncs molt bona. Vam arrencar un xic fluixet al juliol, però ha estat, bueno, fins al 15 de setembre no es pot valorar, mm -hmm. no es pot fer la valoració global de com ha anat l'estiu, però ha estat un estiu molt, i molt, i molt positiu. Sí. Mm -hmm. Heu tingut feina, suposo que ara, doncs, el mes de setembre, malgrat que fins al dia 15 no, no s'acaba de, de, de tancar, doncs, podíem dir, la temporada eh, estival, eh, sí que ara ja podeu notar una mica el descens, no?, respecte al mes d'agost, poder. Sí, un xic més tranquil·let, sí. <laughs> I, i com s'afronta aquesta feina? No sé quin, quin tipus la gent, no, que, que és d'aquí poden no, no, no acudeix de forma habitual a, la, a una oficina de turisme de, en aquest cas de, de Palafrugell perquè ja és d'aquí. Uh, com, com és el dia a dia de, de en aquesta en aquesta oficina? Aquí la gent que ve a visitar-nos, doncs, uh, els i oferim tot un ventall de possibilitats que poden anar a, eh, uh, des de museus, des de platges, camins de ronda, tenim una gran parietat d'oferta mm. mm -hmm. la veritat és que a vegades ens quedem només amb la platja no? amb el que és el paratge, doncs, els paratges que tenim però també hi ha aquesta oferta cultural que doncs, des de l'IPEP i també doncs, des dels les oficines de turisme doncs, intenteu doncs, que la gent conegui, la gent sobretot de fora però també eh, suposo que arriba gent no? d'aquí de la, de, no sé si ben bé de Palafrugell però també de la comarca sí, sí, sí, de pertot Tenim visitants de per tot arreu. Uh -huh. D'aquí del municipi i dels pobles, costaners i d'arreu del món. Després, amb aquesta... Vosaltres aneu recopilant dades, perquè me'n eh, recordo que quan eh, hi havia la cantada de veneres de, de Calella, doncs aquells dies, sobretot, nosaltres vam estar molt perllà i també molestant una miqueta, entre cometes, a, a les companyes de l'oficina de turisme de, de Calella de Palafrugell, i, i quan arribava alguna persona a preguntar alguna cosa, sempre al final no, demaneu són, de quina procedència venen, de, de, de quin indret, després feu una recopilació de dades i suposo que després surten aquestes estadístiques, no? Tanta gent d'aquí, tanta gent d'allà... Exacte, uh -huh. tenim un, un gestor estadístic eh, on, on apuntem totes les visites que tenim, la procedència eh, la petició que ens fa i així doncs surten més verídiques les, les estadístiques de la gent que ens ha visitat de la procedència, uh -huh. la nacionalitat Uh, per aquestes estadístiques encara haurem d'esperar uns dies, perquè com tu dius, fins al dia 15 no dir que no es dona per tancat lo que és la temporada estiuenca. Uh, per tant, doncs, suposo que ja d'aquí una setmana sabrem aquestes estadístiques també, no?, de quanta gent ha eh ha visitat Palau aquests dies i, i de doncs, quines nacionalitats o de quins indrets de Catalunya doncs, han, han pogut venir, no? Aquestes dades després es, es publiquen, es fan públiques. Mm es fan públiques, eh, un cop les tenim totes recopilades, eh, es, fa, es faran públiques, sí, sí. Mm. Molt bé, doncs eh, estarem atents i ho comentarem aquí amb, eh, a Ràdio Palafrugell i avui, doncs, eh, gràcies, Ferni perquè jo t'havia trucat per la cantada de veneres, però ja veus que m'he anat una miqueta del tema, eh, perquè volia aprofitar, ja que et teníem aquí, i parlar també doncs, de la vostra feina, que, que també doncs, és... Eh, està bé posar-la de, de manifest de, de, de bé, doncs, què, què feu i què oferiu a la, a la gent que, que visita la, la nostra vila. Um, recordem, acabem recordant, aquesta 24ena cantada de Vaneres, que tindrà lloc aquest dissabte. Recorda'ns, hora i grups que hi participaran. Molt bé. Doncs aquest dissabte, a dia 7, a les 7 de la tarda, 24ena cantada de Vaneres de Tamariu, amb la participació dels grups locals Argeu, Peix Fregit, Els Cremats, L'Empordanet i Neus Mar. Uh, ah, sí? que serà presentat, com és habitual també, per en Lluís Poc. Uh -huh. Ara, que és, no ho no havíem I, dit sí, això. <ríe> sí, <ens oblidàvem. ríe> I després també, doncs, el Parades d'Artesaní al Passeig, amb el Partit Artesà i Cremat Pot Poblar, ofert per l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu. Perfecte. Ah, i també la postaleta, com sempre, la postaleta, que es donarà en als nostres oients es repartirà a la platja uh -huh. i amb la lletra de la cançó Tamariu, perquè la puguin cantar al final de la llegada amb, el, amb tots els grups que ja han participat. Mm -hmm. Perfecte, doncs acabarà doncs, aquesta cantada de baneres de Tamariu com no podia ser d'una altra manera, no? l'habitual a doncs, amb, amb el nom d'aquest nucli de Palafrugell i amb tots els grups que hi participen en doncs, cantant-la i tots aquells que hi assisteixin, doncs, també tindreu la lletra per si no us la sabeu. I si us la sabeu, doncs guardeu aquest recordatori eh, com a prova doncs, que vau assistir a aquesta 24a cantada de baneres de, de Tamariu. Fer ni de l'Oficina Turisme de Palafrugell. Moltes gràcies i esperem doncs que sigui tot un èxit i que el temps també ens acompanyi que això sempre és important. Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer. Doncs aquesta cantada de veneres que hem repassat amb la Ferny Vadi i amb la qual doncs, ens ha explicat quins seran els grups que hi participaran i a més a més doncs, que també hi haurà aquesta, aquesta presentació a càrrec de Lluís Poc, també al Mercat de Fira Artesanal i a més a més doncs, també un cremat per tots aquells que assisteixin a aquesta 24ena cantada de veneres de Tamariu. Continuem amb notícies relacionades amb el nostre municipi i a continuació. Ho farem explicant una notícia que han tret a la llum els companys de televisió de Costa Brava i és que l'abandonament de gossos durant aquest estiu ha augmentat en comparació amb la resta de l'any. El mes d'agost, la protectora d'animals Rodamont va recollir un total de 62 gossos a tota la comarca del Baix Empordà. A més, el setembre doncs, també comença el temps de cacera, el que provocarà un augment de l'abandonament d'animals al final de la temporada d'animals dels caçadors, ens explicava en aquesta mateixa sintonia Àngel Viladegut, el responsable de l'APA Rodamont fa uns mesos i ens eh, explicava que a Palafrugill doncs a causa d'aquesta temporada de cacera hi ha dos pics d'abandonament d'animals, un en aquest estiu i l'altre en aquesta època quan s'acaba la temporada de cacera. Escoltem a Àngel Viladegut, responsable de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont. Diguéssim, el, a l'estiu ens ve dues vegades. Les temporades de cacera, com uh -huh. som, és un lloc eh, rural, doncs n'hi ha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 quan s'anava a casceres. Uh -huh. Però tampoc que, Sí que puja, però potser un 20% més d'abandonaments de, de, de, de, de l'habitual. Doncs aquestes són declaracions que ens feia Àngel Viladegut a Ràdio Palà-Frugell, però els companys de Televisió Costa Brava també expliquen que l'associació recull els gossos i els té 20 dies amb totes les atencions necessàries perquè després entrin en programes d'adopció. Un dels avantatges d'adoptar-los de la protectora és que des de la l'APA Rodamont es recomana el gos al potencial propietari depenent del seu perfil. Segons els treballadors de la protectora és recomanable que l'AMU i el gos siguin semblants. Per aquest motiu es permet passejar el gos i conèixer-lo abans de prendre la decisió d'adoptar-lo. Els cadells tenen més sortides que els gossos adults, tot i que des de la protectora es recomana també adoptar gossos amb més edat, ja que se sap com són i no se'ls ha d'educar. Així doncs, amb aquesta xifra que han tret a la llum els companys de televisió de Costa Brava, d'aquests 62 gossos que han recollit des de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont a tota la comarca del Baix Empordà en només aquest mes d'agost, i estarem atents no, també quan s'acabi la temporada de caceres i aquest, aquesta xifra és superior a la que s'ha recollit ara en aquest vuitè mes de l'any. Passem ara a la informació comarcal destacada de la jornada per explicar que el Consell del Baix Empordà consensuarà accions per donar valor a els polígons, els 36 municipis que integren la comarca del Baix Empordà disposen d'un nombre anàleg de parts d'activitats econòmiques, conegudes com a PAE, uns polígons per a indústries i activitats empresarials i comercials que el Consell Comarcal vol millorar i dinamitzar amb un pla d'accions. El nou conseller de promoció econòmica de l'ENS supramunicipal, Xavier Dilmé, avança el diari al Punt que volen definir un document en mesures consensuades amb els agents econòmics, com ara les Cambres de Comerç de Sant Feliu i Palamós, i la de Girona, i les agrupacions d'empresaris i propietaris de parcel·les que ja funcionin en alguns parcs empresarials. La planificació tindrà com a punt de partida la diagnosi territorial de la comarca, presentada a finals de l'any passat, i que dibuixava alguns punts febles de l'oferta del sòl industrial de la comarca. Cap polígon supera les 50 hectàrees, una dimensió reduïda que els fa menys competitius que zones d'altres comarques gironines o l'obstacle que la cobertura en fibra, almenys aleshores, no arribava al 30% dels parcs empresarials davant la mitjana del 54% de tota la demarcació. Per Dilmer, també s'explica en aquesta informació del diari El Punt Avui, les mesures que sortiran del debat haurien de ser realistes i tocant de peus a terra, però poden incidir en aspectes com ara la millora de les xarxes de telecomunicació, els accessos o detalls, com ara la millora de la senyalització i la seva homogeneïtzació. També, per últim, esmentava l'opció d'estudiar eines de comercialització conjunta de sol i nous disponibles per avaratir així els costos i simplificar la promoció. Tornem ara cap a casa nostra i us explicarem doncs que aquest cap de setmana es tanca l’est Street Jazz Costa Brava de Palafrugell amb dos concerts de plaça nova. D’una banda, Sophie Gran, jove cantant que combina la seva veu amb el piano per crear un so de pop jazz alternatiu, actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre. I de l'altra banda, Tonia and The Secret Investment Feed més Lesus, quartet de Soulful Rhythm and Blues Groove amb un fort gust per les melodies crues i orgàniques, barrejat tot amb un aire electrònic, ho farà el diumenge 8 de setembre a les 12 del migdia. Amb dues bandes faran així bategar el centre de la vila a ritme de la seva música. Durant el primer cap de setmana recordem que aquest festival de l'estrit jazz Costa Brava hi han actuat Tony Solà Quartet, Xuxu i Smith and Wilson. 38, van posar la melodia a la plaça de Can Màriu, coincidint també recordem amb la 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya. L'Estreet Jazz Costa Brava que s'emmarca dins del Festival de Jazz Costa Brava que té lloc també a Palafrugell, és una iniciativa de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Dins aquest festival s'han programat fins a 5 concerts gratuïts de l'escena catalana amb pinzellades internacionals com a tret de sortida a un mes is image de jazz a Palafrugell. Després de l'estrit jazz Costa Brava serà el torn dels locals de restauració amb tapes, sopars i copes amenitzats amb actuacions musicals dins l'off festival. Aquest tindrà lloc el cap de setmana entre el 13 de setembre i el 5 d'octubre i tancarà aquesta etapa de concerts d'aquest tipus de música al festival de jazz Costa Brava que enguany celebra la seva 25a edició i que se celebrarà entre el 10 i el 13 d'octubre. Sí, si voleu més informació al voltant d'aquesta aquest, 25a edició del Festival de Jazz Costa Brava i l'Off Festival, podeu visitar el web a la lafrugellcultura.cat i d'altra banda, doncs, en les properes setmanes també nosaltres en aquesta sintonia parlarem tant de l'Off Festival com també de la 25a edició del Festival Jazz Costa Brava. I moment ara per tancar aquest informatiu i tornem a parlar de coses relacionades amb el nostre municipi, d'activitats que tenen lloc a casa nostra i que han tingut lloc al nostre municipi. I ho farem, baixant fins a la Biblioteca de Palafrugell per parlar amb Joan Soler, al qual doncs podem saludar. Bon dia, Joan. Bon dia, benvinguts. Gràcies de nou per atendre'ns i, si et sembla, abans de fer aquest repàs a les primeres activitats que tenim per aquest mes de setembre, fem una, una valoració, no? ara que hem tancat el mes d'agost i, per tant, eh, hem tancat una etapa no? de, de la diferent una miqueta de, pel que fa a la biblioteca, doncs eh, podem fer aquesta valoració també de, de la Viloplatja de Tamariu, que un, per un any, un any més doncs ha estat obert fins ara, fins a aquest 31 d'agost, i, per tant, doncs, eh, ens agradaria que fes si és una valoració, suposo que encara és una et aviat per donar dades, però sí per saber, doncs com ha anat no? quina, més o menys, quina ha estat la resposta de la gent de, de Tamariu Bé, eh, com sabeu, arriba al juny, tothom acaba l'any o comença a preparar vacances, nosaltres prepararem també més feina perquè el juliol i agost hem tingut molta feina i hem fet moltes activitats des del de 24 de juliol que vam fer les converses de barraca al voltant del vi. Aquest mes d'agost hem fet el 22 d'agost eh, un Masterchef a, a Tamariu on tant molts nens han participat i també eh, hem fet una presentació de llibres amb una activitat conjunta amb el Tine Club Garbí que vam presentar un llibre que era l'Alla Films amb una sèrie de documentals sobre la, els anys 30 a Catalunya i a Palau Frugia que va ser fantàstic i van venir més de 100 persones el dia 21 d'agost. I hem tancat aquest mes d'agost, el dia 30, amb, la, amb altra, crec, un altre, crec, d'un dels grans escritons que hi ha, com és el un Premi Nadal 2018, com és Alejandro Palomas, que ha fet eh, una trilogia que vam comentar i ara està fent una segona que vam presentar i bé, i el 10 de 31 pos doncs, vam tancar la biblioplaça. Per tant, un juliol i un agost molt intens, amb moltes activitats, molts préstecs. Eh, no només tenim obert a la biblioteca, sinó tenim obert el punt de lectura de Calella i la biblioplaça de Tamariu, i amb molta gent, perquè de fet, de l'1 al 22-23 d'agost hem tingut molta, molta molta gent que ha utilitzat el servei de la biblioteca i que hem arribat a més de 4.000 préstecs només el mes d'agost. Doncs déu Unidor do déu aquestes dades que acabarem doncs, de, de, de desvetllar doncs, en les properes setmanes, quan ja ho tingueu tot ben, ben apamat, no? tingueu aquest, aquest resum fet, doncs eh, valoració positiva, no, Joan, d'aquesta biblioplatja i també de les activitats que s'han fet doncs, tant a, a la biblioplatja de Tamariu com a Calella també, conjuntament amb, amb, amb la BAC, que també heu fet eh, col·laboracions, i les activitats que també heu fet doncs, aquí a, a, a la biblioteca on som, a, al, al centre de la Vila. Sí, de veritat que estem molt contents perquè hi ha hagut molt de préstec hem posat molt fons a disposició dels usuaris que han vingut molts estiuejants, eh, molts turistes però també molta gent de, de, de Palau-Frugell i, i, i voltants i també molt contents amb les activitats perquè ha vingut gent molt interessant ara recordo l'escriptor Miguel Aguirre o Alejandro Palomas o en Quim Nadal que ens no va venir presentar allà Films ja l Arimbau, i a l'Esteve Rimbau i molt bé, tot ha anat Bueno, sense cap uh, incidència destacable i, i molt contents i ara ja calen tant motors aquest mes de setembre preparant el curs escolar que comença el dia 12, la setmana que ve per tant, això és un no parar i, una, i un continu uh -huh. I, bé, i aquest setembre pues, preparant una, un grapat d'activitats també per, per, perquè Palafrugell tingui una oferta cultural per, per grans i joves i preparant ja el tema de les formacions escolars, visites escolars, maletes viatgeres per a escoles i professors, etc. Doncs com veieu la biblioteca que no descansa, així com hi ha d'altres indrets que poder estar una miqueta més tranquils a l'estiu o ara que acaba l'estiu, doncs la biblioteca ni de ventros poden tenir un temps per descansar i és que, com dèiem, ja comencen les activitats de enfocades cap a la tardor amb aquestes presentacions i també doncs, enfocades cap a un públic més, més infantil amb l'arribada de, del nou curs 2019-2020 i aquestes activitats, Joan, doncs comencen precisament demà mateix, eh, divendres a les 7, oi? Uh, sí, demà normalment, quan s'acosta l'11 de setembre Festa Nacional, la Diada, intentem fer alguna xerrada o alguna presentació al voltant sobre Antropologia de Catalunya, Sociologia, Història de Catalunya. Uh, aquest any presentem uh, el llibre Biografia de Catalunya, una història total de Catalunya, editat per, <coughs> per Gregal aquest any, a càrrec de Miquel Borrell, que és un doctor en història, i que farà la introducció la Neus Colomer, presidenta de l'Omnib Cultural de, del Baix Empordai, que coneixeu, que és d'aquí Palafrugell. Això ho farem aquest divendres 6 de setembre, a les 7 a la sala Polivalent de la Biblioteca, i us convidem a tots que vingueu per saber una mica quina és la nostra història, d'on venim, quins ha estat aquells personatges, esdeveniments i fets importants de la nostra història i cap a on anem, i és molt interessant escoltar Miquel Borreit lo que, que ens explica. Miquel Borrell, doncs, que també us podem dir, us podem avançar, que demà també podrà escoltar en aquesta sintonia. Parlarem amb ell doncs, perquè també ens faci un tastet eh, i per, doncs, que sigui una alícia més doncs, per assistir a aquesta presentació, que com en Joan ens ha dit doncs, serà demà a les 7 i també comptarà amb la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordal, la Neus Colomer. Aquesta serà la primera activitat del mes de setembre i de cara a setmana que ve doncs, en tenim un parell més. Sí, divendres de la setmana que ve tenim a la sala Polivalenta a dos quarts de 6 a les 17.30 una presentació d'àlbum il·lustrat, Les cinc aventures d'en Happy que és una vaca que, que ho farà l'escriptora Cristina Blanco ja, alguns ja la coneixeu del Mas Rombau de Palafrugell i també és un llibre escrit per ella, per la Cristina i il·lustrat per una altra noia de Palafrugell com és l'Anna Grimal que, com sabeus, del, del restaurant Les Palmeres, que ens ha fet moltes coses. Elles dues han fet un llibre, Les cinc aventures d'en Happy, i el vindrem a presentar aquest divendres 13 de setembre a la sala polivalent de la Biblioteca, a dos quarts de sis. Llegeixo en aquest programa que les places són limitades, per tant, doncs, eh, la gent que ens estigui escoltant i que estigui interessada doncs, en, en venir cap aquí, doncs, que, que, que, que us truqui o que enviï un correu o que vingui fins aquí i, i s'apunti, no? Exacte, que vinguin i s'apuntin i així es reservin lloc perquè no se'ns no empleri. Molt bé, aquesta és l'activitat, doncs, eh, divendres 13, dos quarts de sis, però després, a continuació, n'hi ha una altra, eh? vull dir, no tindreu eh, doble sessió a la biblioteca. Exacte, sempre ens, ens passa que a vegades pues, hem de posar dues sessions, una infantil i un adult, a aquí... I en aquest cas eh, el divendres 13 de setembre a les 19.30 presentem a la sala Polivalent el llibre Pedres Venerables, Passejades amb Història pel Baix Empordà, de la revista del Baix Empordà, i que aporta a terme l'articulista, escritor i periodista i excompany nostre Pau Roig, i que vindrà a presentar eh, aquest llibre sobre les passejades amb història pel Baix Empordà, que també és molt recomanable aquesta passejada doncs, amb història i que, del qual amb, el, amb Pau Roig, que recordem aquest llibre que, que va sortir per Sant Jordi o al voltant de Sant Jordi, perquè em van parlar a la, doncs, a la paradeta que nosaltres teníem muntada al carrer Cavallers i va venir en doncs, Pau Roig també a explicar-nos-ho. Us farem cinc cèntims, recordarem doncs, una miqueta també d'aquest doncs, acte, aquest, aquest, aquesta passejada de, que, que, ha fet, que ha publicat en Pau Roig. I per últim, per acabar aquest repàs, fem el 50% de les activitats que teniu programades per aquest mes de setembre acabarem amb una d'aquí doncs, un parell de setmanes i del qual també us en tornarem a recordar més endavant. Si sí, una altra activitat molt interessant que jo recomano a tothom és el que fa en Josep Ferrés, arquitecte que està fincat aquí a la a Josep Ferrés i Marcó que ja ens va fer una vegada una xerrada sobre l'arquitectura a la Costa Brava, a les confases de Barraca que va estar molt, molt i molt bé coneixer la història, la sociologia una mica la geografia a través de l'arquitectura i ens fa una xerrada sobre, o un enraonament sobre els elements comuns de l'arquitectura religiosa del segle XVI a Catalunya, Occitània i Provença i amb un exemple molt que és amb l'església de Palà-Frugell. Eh, com sabem, en Josep té molts coneixements d'aquest tipus d'arquitectura i com evoluciona, i és molt interessant poder venir i escoltar-lo. Doncs aquesta activitat eh, amb la qual acabem avui aquesta conversa amb Joan, els la recordarem perquè queden uns quants dies encara eh, i per tant doncs, poder més mes d ens despistem i tornem a, a fer recordatòria doncs, aquesta activitat de dijous 19. De moment doncs, amb en Joan Agrim que ens hagi atès novament eh, a Radio Palafrugell i ens quedem amb aquest bon recurs de boca que ens ha deixat els mesos de juliol i agost eh, pel que fa a les activitats que han programat des de la biblioteca i també a la biblioteca platja de Tamariu que com ha dit en Joan doncs, ha anat d'allò més bé Joan, eh, moltes gràcies i ens retrobem aviat Bé, gràcies a vosaltres per ser aquí i recordar a tota la gent de Palafrugell que poden venir a la nostra biblioteca que obrim de dilluns a dissabte que hem comprat moltes novetats aquest mes de setembre per a aquells que tingueu una mica de temps ara que s'acaba l'estiu que podeu trobar narrativa, podeu trobar novel·les noves totes les novetats que han sortit tots els, tot els llibres d'assaigs que s'editen també en català i en castellà que podeu trobar aquí a la biblioteca i que podeu venir, que és un servei obert i que us atendrem i bé, us esperem doncs eh, repasarem també aquestes novetats, eh Joan? m'apunto i ens retrobem aviat doncs amb aquest bon regús de boca que ha deixat l'estiu a la Biblioteca de Palafrugell, tant per les activitats que s'han fet en l'equipament situat aquí al costat del carrer Botines, com també doncs, la biblioplatja de Tamariu i també les activitats que s'han fet amb l'associació de veïns i amics de Calella de Palafrugell, doncs tancarem aquest informatiu d'avui dijous. Doncs nosaltres ens acomiadem per avui, nosaltres ho deixem aquí, recordem que tornem demà a la mateixa hora a la una en punt i a les set en punt de la tarda i d'altra banda doncs us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell a l'instant doncs seguiu la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat allà més també us podeu subscriure per tal que us arribin les notificacions per quan pengem una notícia que us arribi al vostre dispositiu mòbil i així assabentar-vos-en eh, el més ràpid possible nosaltres d'altra banda en aquests serveis d'informació